а він дикий, хижий, звір-людожер, бандера лісовий, недобитий німецько-фашистський наймет. Командир окремої джерелівської сотні УПА Василь Годюр не лише з пісні про Довбуша, а й з історій інших подібних відчайдухів повстанців знав, що така любов губить воїна, але нічого з собою вдіяти не міг. Нарідче, ніж два рази на місяць, він зі страшним ризиком для свого життя і для справи пробирався на околицю джерелева, де в хаті старої відьми Альчулерки зустрічався з Марією. Про цю стару говорили, що вона живе з чортом, випладила собі для люби з наголосом на «и», взагалі справляти собі чорта неважко. Треба взяти куричий покладок о півночі при шести чорних свічках, проказати над ним страшне замовляння на предмет спеціалізації майбутнього нечистого слуги і після цього носити той покладок шість тижнів під пахвою. Чорта можна собі заводити, як вже було сказано, для любачів, а також для того, аби він приносив гроші, шкодив сусідам. Змінював погоду, діставав горівку і тютюн, виконував всю роботу по господарству, наприклад, рубав дрова, носив воду і пас вівці. Старі відьми альчолерці бракувало одного. Через цього похитливого чорта альчолерку боявся весь джерелів і навіть енководисти, навчені місцевими стрибками, обходили її хату десятою дорогою. Василі Марії, як от дитинчасті балканці, чорто теж боялися, але їх так тягнуло одне до одного, що безсилим ставав навіть споконвічний страх перед нечистою силою. Сотник одюр, незважаючи на глухе ремство своїх бійців, покидав лісовий табір і сам без супроводу, проте обвішаний зброєю, гранатами і запасними дисками для автомата «Глухої ночі», пробирався до хати відьми Альчолерки. Стара ховала його на грищі, а сама йшла в джерелів подавати умовний знак Марії. Наступної ночі вже Альчолерка лізла ночувати на під, так джерелівці називали горище, а закохані займали дерев'яне відьмане ложе, на якому, кажуть люди, та забавлялася з чортом. Особливість Північно-балканська ліжка полягала в тому, що воно складалося з шести гембльованих дошок-п'ятдесяток, припасованих на трьох поперечних брусах. Зверху стелилися подушки, вкривалися периною, веретою, кожушанкою, хто що мав, та залежно від погоди, і так спалося. Василь з Марією після того, як дошки кілька разів під ними розходилися, Традиційному ліжку перестали довряти і перемістилися на долівку. На підлогу клали кожухи, зверху стрелили перину і забували про все. Гасову лампу не гасили, бо не могли не лише накохатись, а й надивитись одне на одного. За той короткий час, коли хвиля пристрасті тимчасово спадала, вони трохи, Розмовляли. Твій запах, Маріко, задихався від ніжності одюр. Ти пахнеш молоком, м'ятою, яблуками, домом, якої я вже ніколи не матиму. Я пахну парною січкою, стайною і коровою, сміялася Марія. Все одно домом. Ти теж гарно пахнеш, Василю. З хроном, вошем і кров'ю. Лісом, хвоєю і війною. О, господи! Починала плакати Марія. Ця війна колись закінчиться? Кожна війна колись закінчується, Маріко. Я знаю. Але що буде з нами? Вони обоє знали, чи принаймні здогадувалися, що з ними буде. Але говорити про це боялися. Тому віддавалися мріям. Чорноземський казав, що головне командування готує наказ про перехід основних частин УПА на Захід до американців. Марія Байдуже мовчала. Ти підеш зі мною, Маріко. Годюр сам не вірив у те, що казав. Мовчання. Розумієш, тепер, коли розбито Гітлера, Годюр викладав ідейне забезпечення УПА на поточному етапі. Коли зник спільний ворог, демократичний захід, передусім Америка, і сталінська Росія зачепляться між собою. Марії від цього легше не ставало. Коли розпочнеться нова війна, Україна стане засадничою країною і шпарив, як пописано годюр, з ким буде Україна, та сторона і переможе. Тобто знову Україною будуть ходити фронти. Нарешті щось вимовила Марія. «Це війна!» Державницьким тоном виголосив Годюр. «Аби ви вже запалися з вашими війнами!» Вигукнула Марія. «Життя мені збаламутили!» «Все буде добре!» Буркнув Годюр і сам засоромився від сказаного. Марія ж було добре вже. Добре від того, що вона ще жива, що тут джерелеві, а не в Сибіру, як, як вона зітхнула, пригорнула Василя до своїх теплих грудей, як дитину, і, погладжуючи його немити волосся, розповіла, як забрали в Сибір його батьків і всю фамілію. Прийшли серед ночі, ваші не спали, бо зв'язували редьку в жмутики вранці на базар вести, Голова сільради, кілька стрибківці, інкаведісти, солдати. Офіцер сказав збиратися. Мама каже, треба редьку дов'язати. Той засміявся так гидко. Ти що, сама бачила? Запитав Годюр, аби не заплакати. Наймед, Дьордій, Шандерик розповів, усе бачив. Він тепер у них пошаній, завклуб. Хто завклуб? Дьордій? Годюр розсміявся, але швидко спохмурнів і попросив розповідати далі. «Тата твій зразу все зрозумів». Сціпив зуби і пішов пакувати торби. Знав, що до чого. Офіцер лаявся по-московськи. Знаєш, як вони вміють?» Годюр кивнув. «Але мама нічого не розуміла. Вона далі зв'язувала редьку у жмутки». «Ти що, сука кулацька, не поняла?» – закричав офіцер і розбив твоїй матері голову пістолетом. Вона замліла і вже більше нічого не бачила.